Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. L'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, ha declarat en una entrevista a Ràdio Tiana el seu compromís de realitzar una gestió de govern més transparent, participativa, amb la ciutadania i alhora de treballar també per rebaixar la crispació política. A continuació us detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. L'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, ha repasat l'actualitat de les primeres setmanes de govern i ha confirmat el seu compromís amb una gestió més transparent, participativa amb la ciutadania i amb l'objectiu de rebaixar la crispació política. El Consell Comarcal del Maresme comença aquest dilluns unes jornades per donar iniciatives i idees als consistoris municipals per optimitzar i establir recursos en temps de crisi. Entre avui posaran sobre la taula estratègies de cooperació municipal i propostes de gestió de les persones en temps de crisi per crear una administració productiva i eficient. Música el Tastian ha finalitzat aquest cap de setmana i s'ha consolidat com una mostra de futur que apunta al seu creixement en els propers anys. Enguany la mostra amplia les seves dates i les propostes han rebut el reconeixement del públic que ha estat més nombrós que les edicions anteriors. La parròquia de Sant Sabria de Tiana està celebrant enguany el seu 125è aniversari i aquest diumenge han realitzat dos actes destacats dins de la festa de la Santíssima Trinitat. Per una banda, s'ha celebrat una missa solemne presidida per mossèn Salvador Bacardí, vicari i episcopal de la nostra zona, i ja per la tarda la societat coral joventut tianenca ha interpretat la glòria de Vivaldi. L'Escola Municipal de Música i Dansa ofereix el seu tradicional festival fi de curs en dos actes repartits en dos dies consecutius i que aquest any celebra la tercera edició. Avui a partir de les 8 del vespre la sala al Beniz tindrà lloc el Festival de Música amb la temàtica Temes de la Nova Cançó. Tiana, primera hora. Notícies. L'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, ha repassat els primers dies de govern en una entrevista que ha concedit a Radio Tiana. Pujol ha manifestat que a hores d'ara l'organització del nou govern ja està força avançada i ja han definit les diferents àrees dels tinents alcalders i residors, tot i que encara resten alguns serveis pendents. En aquest sentit, el dia 5 de juliol es donarà per tancat el cartipàs municipal i totes les competències quedaran definides. En matèria econòmica, Esther Pujol ha declarat que estan realitzant un pla de sanejament econòmic tenint en compte els números reals de l'anterior govern, amb l'objectiu de poder ser més eficients a la despesa en un context de contenció com és el que vivim ara mateix. És obvi que passarà per una racionalització i un nou dimensionament de l'estructura de la pròpia Ajuntament, això també ho vaig dir en el seu dia en el meu discurs d'investidura, ara clarament cal que sigui així, però a més és obvi que tocarà també cada una de les àrees apretar-se el cinturó. Pel que fa a la participació ciutadana, l'alcaldessa ha assenyalat que durant el seu mandat pretén obrir l'alcaldia a la ciutadania per d'aquesta manera reforçar la presència dels tianens i tianenques a les polítiques de l'Ajuntament. En aquesta línia també aposta perquè els responsables polítics municipals surtin al carrer per estar a prop dels vilatans. Cop a la setmana estarem a fora en els carrers amb un petit equip, eh, que justament estarem a l'aguai de les revisions de les vies, eh, de la via pública, de l'espai públic i d'aquelles demandes dels ciutadans, ciutadans, dels veïns i les veïnes de Tiana, que així ens ho demanen. Eh, en aquest sentit, doncs, total obertura i total proximitat eh, d'una manera organitzada, però d'una manera que intentarem donar sortida a les queixes de manera més immediata. Altre dels compromisos que ha adquirit Esther Pujol és incrementar la transparència de la gestió del govern i la rebaixa de la crispació política. En aquest sentit, Pujol contempla la creació d'unes noves figures dins de l'Ajuntament que treballin per desenvolupar mecanismes amb la intenció de mantenir informats regularment els grups de l'oposició sobre la gestió del govern. Ah,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 L'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, ha donat valor a un dels eixos principals que proposa el Consell Comarcal del Maresme, com és la cooperació entre diversos municipis per a estalviar recursos. Treballar amb xarxa, compres agregades, treballar amb proveïdors conjunt, permeten anar ajustant marges comercials d'aquests proveïdors de tal manera que també tu tens una major capacitat de negociació al respecte i anar ajustant, ajustant, ajustant. Actualment, els ajuntaments han de fer front a la crisi econòmica més important dels darrers 30 anys per l'administració local, i és que els propers mesos i probablement els pròxims anys, difícilment les finances locals podran disposar de més recursos no provinents de les seves pròpies capacitats fiscals. Després d'un llarg període de bonança econòmica que va permetre als ajuntaments clarejar serveis i abordar inversions pendents, ara el repte és reforçar el múscul de les polítiques públiques locals en un model que forçosament ha de ser més eficient. Així sí, ho ha destacat el gerent del Consell Comarcal del Maresme, Aladell Torres. Una part molt important de les despeses públiques se'n van amb el capítol de personal, és a dir, amb els diners per pagar als empleats públics. Llavors, què diem aquí? A l'administració pública hem de treballar més i millor, hem de ser més productius, hem de fer amb la mateixa gent més coses. És dir, és un pacte entre treballadors institució per millorar la productivitat, el rendiment, els resultats de la institució. A més de la necessària reducció de despesa, les jornades del Consell Comarcal del Maresme treballen amb la premissa que caldrà canvis destacats en cultura corporativa de les organitzacions públiques locals i a les seves maneres de fer. Tiana, primera hora. El Tiana ha finalitzat aquest cap de setmana i s'ha consolidat com una mostra de futur que apunta al seu creixement en els propers anys. Enguany la mostra ha ampliat les seves dates i les propostes i ha rebut el reconeixement del públic que ha estat més nombrós que en les edicions anteriors. Durant tres dies, restaurants, cellers i comerciants de Tiana han ofert els seus productes en una amplia mostra gastronòmica plena d'activitats relacionades amb el bon menjar i el vi en denominació d'origen a Aleia. En aquest sentit, l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, ha manifestat que la intenció del seu govern és anar més enllà amb en futures edicions del Tastiana. No en tenim prou, és a dir, és fantàstic, està molt bé, però hem d'anar una mica més, hem d'anar una mica més, de tal manera que els restauradors que estan a la dreta del recinte i els cellers que estan a l'esquerra del recinte es casin, es els ulls i que incorporant paulatinament la carta la carta de vins de denominació d'origen de l'Ella a les cartes dels restaurants de Tiana, amb total normalitat i, a més, amb l'amor i carinyo que suposa tenir un producte de la terra com el nostre i com són les vinyes d'aquí de Tiana, que també són de primeríssima qualitat. D'altra banda, Pujol ha subratllat que la dinamització del teixit comercial de Tiana, i concretament dels sellers i restaurants, no pot ser només una única feina de tres dies, sinó que s'ha de treballar durant tot l'any per consolidar el motor local del municipi. En aquesta línia, el tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic Local, Jordi Gost, ha declarat que el tast de creixer, incluent-lo també com una cita de l'enoturisme. Me l'imagino eh, més gran, eh, perquè aquesta gentada que avui està aquí ens fa veure que probablement eh, aquest tast ha quedat petit i això a mi em fa molt feliç. Me l'imagino una tercera pota que penso que falta, de les dues que ja estan consolidades, com, com és doncs, la participació de tota la, la, la restauració de Tiana, que és excel·lent, i dels cellers de la l'ADO que formen part de, de, de, del nostre poble. Me l'imagino doncs, amb aquesta tercera pota, que penso jo que és la que falta, malgrat ja comencen a haver iniciatives pioneres en aquest sentit, és amb la pota de l'enoturisme. D'altra banda, el president de la CIS, l'Associació de Comerciants i Serveis Tienencs, Toni Margalef, també ha confirmat que la mostra ha de tenir més ambició de cara al futur. Intentant ampliar una mica tant l'oferta de vins com l'oferta gastronòmica, convidar potser algun celler d'alguna altra denominació d'origen, buscant altres restaurants de la zona, tant de Badalona com de Masnou o de Sant Fost, perquè sempre hi hagi un punt de, de canvi, no? perquè no siguin sempre els mateixos, perquè no sigui una cosa molt endogàmica, no? que sempre siguem els mateixos i amb les mateixes coses. El Tàstien ha registrat un nombre de visites massiu durant els vespres de divendres i dissabte. Al migdia el nombre de persones que s'han acostat a la mostra ha estat sensiblement inferior, però amb bon ritme. La satisfacció entre els assistents ha estat evident. Molt bé, molt bé, pues com cada any un bon ambient, un bon menjar i un, i un bon veure, Perfecte, perfecte. Jo diria que ja s'està quedant petit aquest indret, és molt maco, però si això continua de la mateixa manera, que crec que sí, perquè anem a més, i venen gent d'altres municipis, hem que buscar un espai més gran per poder estar amb comoditat i realment disfrutar dels tascs d'aquesta gent. Ho estic passant estupendament bé, molt bé, moltes gràcies. M'agrada molt, hi ha molta gent, tot molt ordenat, tot molt molt bo, el que donen els cada un dels restaurants i és molt agradable. Pel que fa als restauradors, la valoració també ha estat força positiva, com demostra les declaracions de Jaume Parodi de la Bimingú, que per tercera vegada consecutiva ha estat el guanyador del Premi El Millor Tast 2011. Des de Can Roca, Jordi Cicres també ens dona la seva valoració. És positiu per tots, no només per mi, perquè com he dit, els restauradors han estat molt a l'altura, tenim una, una bona, bona representació culinària, una bona restauració i, i, no, i, i res que dir dels cellers, no ho els cellers de la de Déu de l'Ella ha estat molt a l'altura. El Tastiana ha sigut un gran èxit, sobretot a les nits. Al migdia ha sigut una mica més justet, però però bueno, no ha estat tan general ha estat força bé. Les nits, un gran èxit. Els cellers també han valorat de manera molt satisfactòria aquest Tastiana i segons Jordi Esteve, del celler Alta Leia, en aquesta edició hi ha hagut un salt qualitatiu. Jo crec una mica el que esperàvem, increixendo. O sigui, vam començar fa tres anys amb una cosa petitona i molt portable i molt bé, i la veritat és que estem creixent en tots els sentits, tant en la qualitat dels plats, la qualitat de la gent que ens ve, o si sigui, la gent que ens ve són gent molt sana, gent que saben lo que tenen que veure, saben el que tenen que menjar, i la veritat és que s'està convertint, jo crec, en una fila de referència. Com a novetat d'aquest tast, Tiana, a més de l'ampliació de data, s'han organitzat visites guiades als selles participants, un tast de vins populars i sessions informatives amb sommeliers experts en maridatges. Música A continuació, Patricia Palomino ens explica l'actualitat del 125è aniversari de la parròquia de Sant Cebrià. El concert del Glòria de Vivaldi, càrrec de la ciutat coral Joan Tutianenca, ha posat punt i final aquest diumenge a la celebració del 125è aniversari de la parròquia de Sant Sabrià de Tiana. Un quartet de cambra i les solistes Glòria Lorente i Gisela Parodi han acompanyat al coro en la interpretació de peces com el 5 noctus de Mozart o la sonata en sol menor de Händel. La directora del concert, Leonor Canes, ha volgut subratllar l'esforç dels cantaires per arribar fins al concert d'aquest diumenge i interpretar davant d'una església plena vessar, una peça d'aquesta complexitat. L'estrena va ser el desembre a la sala al Venice, vam fer molta, molta, molt esforç per poder-ho aconseguir. Jo crec que el repte ja està fet, però millor que amb una església per poder-ho interpretar, perquè la qüestió de sonoritat també és molt més satisfactori, no? sobretot pels cantaires. Precisament disembre, quan el vam estrenar el mossèn Joan, és el primer que em va dir, això s'ha de tornar a fer, Eli. Eh, Aquest diumenge també s'ha celebrat la missa Solemne en aquesta ocasió tan especial, presidida pel vicari episcopal de la zona, mossèn Salvador Bacardit. Així s'ha culminat tot un seguit d'actes per commemorar els 125 anys d'existència del temple que van començar el passat diumenge de Pasqua. Un exemple és l'exposició retrospectiva que es pot visitar l'antic baptisteri, que vol repassar els actes més importants que ha viscut l'edifici solemne. Al 1886, el bisbe Jaume Català va ser l'encarregat de beneir l'església, un edifici parroquial projectat per Francesc de Paula i que es va construir per substituir l'església de la Mare de Déu de l'Alegria, més allunyada del poble. El mossèn de Tiana, Joan Ballús, ha fet una valoració dels actes de celebració i de l'estat actual de la parròquia. Això no és un edifici, això és un grup de persones que formem la parròquia que hem conservat aquest edifici i que tenim la joia de celebrar 125 anys. La crida a la pervivència de la parròquia està en els infants i en els joves. Tristament, de joves en tenim poquets. Tenim matrimoni joves amb moltes inquietuds tenim bons col·laboradors, avui la parròquia té més col·laboradors que no havia tingut fa 10 anys, i tot això crec que fa la parròquia més completa. Durant aquest temps de celebració dels 125 aniversari s'ha traslladat des de l'Ermita de la Mare de Déu de l'Alegria fins a la parròquia de Sant Sabrià, la pica de Bateixa de l'Alta al Major. Tiana, primera hora. Notícies. L'Escola Municipal de Música i Dansa ofereix el seu tradicional festival de fi de curs en dos actes repartits en dos dies consecutius i que aquest any celebra la tercera edició. Avui, a partir de les 8 del vespre, a la sala Albéniz tindrà lloc el Festival de Música amb la temàtica Temes de la nova cançó. Fins a un total de 15 actuacions seran ofertes al públic assistent. La directora de l'Escola de Música, Mercè Monfort, ens explica en què consisteix el festival i quines seran les diferents actuacions que es duran a terme. El festival és una mostra de, del treball que fem a l'escola. Sempre intentem que sigui el treball conjunt, en grups, no, no, no individual, i que mostra una mica d'esperit de l'escola, que és tocar tots junts, diferents estils, diferents instruments i la cançó i els acompanyaments. I els hem repartit en dues parts. La primera part serà una part més coral i més acústica i la segona part serà una part instrumental o, o com a màxim una veu i també més eh, on participaran els combos. Per la seva banda, l'escola de dansa oferirà demà dos passes per poder gaudir de les 17 actuacions preparades per a aquesta edició del festival. El primer s'oferirà a les 6 i el segon a les 8 del vespre. La directora de l'escola de dansa, Laura Almenta, ens dona més detalls de què podrem veure els tianencs que s'apropin demà a la Sala Albeniz. Al festival sortiran mmm, tots els grups de l'escola que participen en diverses classes de diferents, diferents matèries, de clàssic, de contemporani, petits de rinca del cross, en satel·latia, surt tothom, tota l'escola aquest any. I al festival la temàtica és fem un partit de l'OCA. Hem fet un fil conductor on hi ha un vídeo eh, on l'escola participa en el lloc de la OCA, i van passant caselles i cada casella és un quadro. Com cada any el festival se celebra de manera gratuïta per tal de plregar el màxim d'assistents possibles i que fins ara ha estat un èxit en les edicions anteriors. Radio Tiana, Notícies, El temps. Hola, molt bon dia. Després d'un cap de setmana en general força tranquil, tot i que ahir diumenge vam tenir molts núvols baixos aquí a la costa, la situació meteorològica ve encapçalada per un temps estable en aquest inici de setmana. Temps tranquil i assolellat que donarà pas demà el primer dia de l'estiu amb un temps també que continuarà marcat per l'estabilitat i per unes temperatures que avui pujaran una mica i que de cara a demà encara podran pujar més, tant les màximes com les mínimes. En general continuarem amb vents fluixos, uns vents que bufaran de mar cap a a terra Durant les hores centrals de la jornada i amb una situació marítima tranquil·la a tota la costa del Maresme al llarg del dia d'avui. La situació semblant la que esperem demà amb vents que seran en règim de marinades del sud a sud-oest hi ha una situació marítima que es mantindrà dominada per la mar de Marès de Marajol a tota la costa del Maresme. De cara demà passat dimecres, durant el matí també tindrem sol, a la tarda podran augmentar els núvols però seran primets i poc importants, per tant, no s'han de produir precipitacions, en conjunt amb unes temperatures, que dimecres es mantindran un dia més sense canvis importants. De 6 a 10 del matí, tian a primera hora. L'entrevista Després de la Constitució Oficial del nou Ajuntament, el passat 11 de juny, el Govern Municipal es troba en ple procés de reestructuració. El nou consistori vol començar a caminar amb la divisió de l'Ajuntament en quatre grans àrees. Servei a les persones, desenvolupament econòmic local, territori i sostenibilitat, i gestió i millora de l'administració. De quina manera es repartiran les regidories, encara és una incògnita, però el que sí que sabem és que aquestes quatre àrees es repartiran de manera equitativa entre els regidors socialistes i republicans. Però per conèixer més detalls d'en quin punt es troba el nou Ajuntament aquest cap de setmana hem volgut entrevistar l'alcaldessa de Tiana, Ser Pujol, coincidint amb la festa major de l'escola tiziana. Doncs primer de tot, allò posem-nos al dia en quin punt es troba l'organització del nou ajuntament. Bé, troba, jo diria que es troba força avançada, pràcticament avançadíssima, jo diria, en el sentit de tenir organitzades les diferents àrees que, que ja vam anunciar en el ple d'investidura, tenim el repartiment ja de cada un dels àmbits competencials per part dels diversos tinents alcaldes i regidors del, del consistori, i, i justament doncs, estem acabant de formalitzar amb secretaria de l'Ajuntament doncs, el format eh, del cartipàs municipal. En aquest sentit, doncs, eh, jo crec que per tres dies de feina absolutament a tope i molt profitosos. I tenim més o menys calculat quan podrem conèixer els regidors eh, que assumiran cadascuna de les regidories? Bé, a veure, el dia 5 de juliol serà el primer ple municipal eh, on es farà la presentació del cartipàs, amb la qual cosa eh, serà ja de manera oficial l'organització del el ple d'organització de l'Ajuntament. En aquest sentit, el dia 5 de juliol ja serà totalment eh, públic i oficial l'organització. No sé si ens pot avançar alguna cosa, si més no, les, les competències que assumirà des de l'alcaldia. Sí, a veure, les competències que assumirà des de l'alcaldia, avui també s'ha sortit publicat, crec, en, en el diari del punt, uh, són són específicament, específicament és obvi que totes les competències són d'alcaldia però jo m'encarregaré justament del tema de seguretat ciutadana m'encarregaré de projectes estratègics de tal manera que lideraré el que és l'impuls d'aquells projectes que nosaltres hem considerat en l'acord de govern d'Esquerra Republicana de Catalunya i del Partit dels Socialistes de Catalunya com a estratègics d'ambdós programes electorals i com a estratègics per Tiana, més que dels dos programes electorals especialment estratègics per Tiana es lideraré perquè creiem que institucions que hi hagi darrere doncs, una alcaldia, eh, et facilita la, la, el treball en xarxa, et facilita l'entrada de determinats eh, fons extraordinaris que poden haver-hi en un moment determinat, el fet de treballar, de treballar amb altres municipis eh, colindants, i un cop ja estiguin impulsats, els delegaré, es descentralitzaré cap a l'àrea corresponent. I és molt possible, aquesta és la novetat respecte a la... A la a les declaracions del punt que, que vaig fer ahir mateix, és molt possible que jo mateix assumeixi també una part d'obra pública, de via pública concretament. Això fins ara no ho havíem, no ho havíem contemplat, eh, però donat el pes que nosaltres havíem posat en temes de barris, en temes de zones fora de Centravila, a l'estat en què es troba algun dels espais del municipi, és molt possible que jo mateix assumeixi una, una bona part de via pública. I ja també durant tota la campanya va fer palès que tenia intenció obrir l'alcaldia o aproximar l'alcaldia a la ciutadania. De quina manera es farà això? Bé, a veure, d'entrada la meva dedicació a l'Ajuntament serà pràcticament eh, molt, molt plena. Jo aniré a treballar, jo estaré cada dia a l'Ajuntament, excepte, excepte els dimecres, i la resta dels dies eh, em poden venir a veure qualsevol dels, eh, dels veïns i de les veïnes de Tiana. Eh, no es fa falta demanar específicament hora, és veritat que ens posarem uns horaris de visita, però l'altre dia, abans d'ahir mateix, em vaig trobar un veí de Tiana que, que, que el vaig fer passar directament al despatx per atendre la seva demanda. A banda d'això, en aquests moments estem fent, fent l'entrevista en l'escola Tiziana, que està celebrant justament la seva festa, i eh, la volíem celebrar aquí, la volia celebrar aquí expressament, i això agraeixo molt a Ràdio Tiana que s'hagin desplaçat, eh, la volia celebrar aquí com una mostra d'un cop més de la proximitat que té l'Alcaldia respecte als veïns i les veïnes, i en aquest cas doncs què millor que en una escola emblemàtica que justament comença a arrencar un curs escolar excepcional. No?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 Clar, avui mateix eh, acabàvem d'organitzar justament amb secretaria que qualsevol queixer que entri en el taulell de l'Ajuntament, en lloc de passar per secretaria i que es quedi distribuït en l'àrea pertinent, passarà directament a, a una de les persones que estaran en mi de confiança, eh, de suport, i, i ella mateixa me les filtrarà, aquelles que siguin necessàries, de tal manera que ens estalviarem ens estalviarem circuits administratius i, ens estalvi, i sobretot intentarem ser més eficaços i més eficients a l'estalaguit amb les queixes i les demandes. I també una qüestió important, suposo que és racionalitzar la despesa del mateix Ajuntament. També suposo que és una qüestió prioritària i que ja deuen tenir clara com fer-ho. A veure, és una qüestió totalment prioritària, les darreres converses amb l'interventor, eh, amb l'interventor i amb el comptable de l'ajuntament justament hem plantejat la necessitat de fer un pla de sanejament. Això nosaltres ja ho veiem venir els darrers, eh, bueno, els darrers mesos de mesos i els darrers dos anys de l'anterior equip de govern, de l'anterior legislatura, en aquest sentit eh, ja és una condició totalment eh, indispensable per poder continuar i per poder cobrir els serveis, de, els serveis i garantir els serveis universals de TIANA tal com estan plantejats.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 però a més és òbvi que tocarà també cada una de les àrees apretar-se el cinturó. De eh, això estem, amb que la setmana que ve justament ens assentarem perquè ja tenim més o menys més o menys els números eh, reals de, fins i tot del que s'havia estat la darrera despesa entre el gener i el juny fins a l'edat actual de, de, de l'exercici pressupostari d'aquí de, de, de Tiana, que no teníem fins ara els números, fins ara sempre havíem tingut fins al desembre del 2010. I a més, en tot cas, en una, tindrem posarem en marxa alguna, de, alguna modificació important a nivell de pagament de les factures, perquè un dels criteris que utilitzarem és, sens dubte, el pagament prioritari dels proveïdors de Tiana. Parlem també, si sembla, de, de temes socials perquè, com deia, doncs, estem fent l'entrevista des de la festa de l'escola Tiziana i just a l'entrada de l'escola hi ha tot de cartells que, que diuen que hi haurà menys professors, que hi haurà retallades. Fora de l'escola l'Ola Anglada doncs, també tenim una pancarta que diu prou retallades i que defensa l'escola pública de qualitat. Suposo que aquesta preocupació per part de les escoles de, de Tiana ja l'hauran fet arribar i suposo que li hauran preguntat què, què es pot fer des de l'Ajuntament. Bé, a veure, directament encara no ens han fet arribar cap tipus de demanda al respecte. El que si sí tenim són les demandes de manteniment de les escoles eh, i nosaltres justament avui he acabat, he acabat de donar l'aprovació per, per posar en marxa la, el manteniment de l'escola tisiana i poder fer la... pintar, etcètera. Ha costat trobar una partida pressupostària que, que, que pugui assumir això. Eh, I en aquest sentit, nosaltres sí que estem... Que garantirem això. És obvi que hi ha determinades competències que sobresurten de l'àmbit de l'Ajuntament i que són competències de la comunitat autònoma, en aquest sentit, de la Generalitat de Catalunya i del Departament d'Ensenyament i pel que fa a la nostra postura al respecte, donarem tot el suport a l'escola pública que sigui necessària i farem tots aquells tràmits, aquelles converses, negociacions necessàries per continuar defendent la universalització de l'escola pública i, i anar a negociar i anar a defendre allò per, per lo que creiem d'educació davant de la Generalitat, sense dubte. I continuem parlant de temes socials, parlem també del moviment del 15M, perquè doncs bé en el seu discurs d'investidura ja va fer referència, va dir que se'ls escoltaria i que se'ls tindria en compte, de quina manera es pot incorporar el discurs, les demandes, tot allò que estan parlant des de l'Assemblea de Tiana, després en l'Ajuntament i al cap i a la fi a les polítiques del poble. A veure, eh, jo efectivament el discurs d'investidura, i ho continuo mantenint, de eh, demanaré ja avui, de fet, he tingut una petita entrevista curta, molt curta, amb un dels de representants a de l'Assemblea de Tiana, en el qual els he dit que un cop ja aterrada, a partir de la setmana que ve, abans d'acabar el mes de juny, eh, tindrem una reunió més, més llarga amb altres representants, per poder valorar les seves, les seves reivindicacions. Eh, jo, pel que respecte amb el coneixement que, el coneixement que tinc sobre l'Assemblea Tiana, a diverses reivindicacions, jo crec que són fàcilment extrapolables i imposar-les i defendre-les i, i, defendre i contemplar-les dintre de que és l'organització i l'estructura de l'Ajuntament. La transparència és una d'elles. La participació, un ajuntament de participació és un participatiu és una altra d'elles, el, La rebaixa de l'ambient de d'exicipació política respecte l'anterior legislatura és una altra d'elles. En aquest sentit, eh, totalment, totalment oberts. Eh, jo crec que amb el canvi de govern de moment de moment penseu que acabem d'assumir ara en aquests moments al govern hi ha, una nova, hi, ha una nova, hi ha un nou govern que, que començarem a reforçar determinats mecanismes per tal de tenir més informats els grups de l'oposició Junta de Govern, Junta de Portaveus és a dir, unes determinades figures que fins ara no existien i que en canvi a nivell administratiu les volem recuperar justament perquè tinguin major informació, transparència nosaltres farem una renovació de la, web, de la pròpia web municipal del propi web municipal en el qual penjarem Eh, determinades actuacions, les dietes, l'organigrama, etcètera, dels regidors i les regidores, que això fins ara tampoc existia, i el tema de la participació hem de parlar de veure com podem donar més sortida i més grandària, més dimensió al reglament de participació ciutadana que tenim. Això d'entrada. A banda d'això, eh, tinc coneixement que existeixen altres línies d'actuació en temes de cooperativisme, temes de sostenibilitat, que algun dels programes, i concretament el del Partit dels Socialistes de Catalunya, recull allà ja en, en la seva versió llarga de, de programa electoral eh, que em consta que, que són coneixedors o, o algú coneixedor i que estan bastant satisfets amb el que recull. Allllavors en tot cas el que es tracta és de prioritzar aquelles reivindicacions que els consideren indispensables, si van amb la línia, a més, de prioritzar l'obertura, la transparència, l'obertura, el rendiment, el retre comptes a la ciutadania, els veïns i les veïnes, eh, doncs anem molt enfilats, anem molt afins. I anem acabant, però ja ens centrem també doncs, en l'àmbit, eh, això, com assumir el càrrec, com ho està portant, suposo que hi haurà molta feina a fer i que ho està veient més que mai, no? Sí, hi ha molta feina a fer, jo crec que ten tenim quatre anys, això vol dir que no tenim per què esgotar tota la feina en aquests moments, s'ha de distingir el que és prioritari del que és urgent... I estem ja prenent decisions, òbviament, i, i bé, jo crec que hi ha una recepció per part del personal de la casa, perquè per mi és importantíssim, eh, és la base de l'Ajuntament, el personal de la casa bona, i en aquest sentit, doncs, tot l'equip de govern, jo particularment, doncs, molt entregada eh, a la tasca. Són setmanes ara, són dies molt de presa, de contacte amb els temes més, eh, més urgents, i a partir d'aquí ja començar a traçar les línies eh, les línies que seguiran els propers, els propers mesos i mentre també doncs, a, doncs força, doncs força les festes perquè hem, tingut, hem empalmat amb la festa major petita, aquesta setmana empalmem amb el, amb el tas de Tiana i, i bé des d'aquest punt de vista doncs felicitar doncs, a tots els equips que han participat en el que és la, la dinàmica en el que és la cultura, en el que és la dinàmica de promoció econòmica, cultura, és i tot fantàsticament, eh, fantàsticament ben, ben portat molt ben portat. Doncs estar pujar l'alcaldesa de Tiana, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. L'entrevista